jag talar om en sammanhang som till exempel polismannen i Malmö som friades för åtal från åtalet för hetsmål kommer att berätta om 30 000 afrikaner som är på väg mot Spanien, om europeiska politiker som firar Ramadan och så vidare jag kommer även att eh, citera eller att läsa upp ett mejl som en sympatisör till oss skickade till motormännen jag börjar i Malmö. Det är ett polisbefäl i Malmö som tidigare åtalats för hets mot grupp av överklagaren till lika folkpartisten Sven-Erik Alhem, friades av tingsrätten i Malmö. Det är en nöjdaktläget oklam överåklagare Sven-Erik Alhem kommer att överlaga domen, också ett som tyder på att folkpartisten inte kommer att respektera utranfriheten och tingsrättens, därför är det högst troligt att ärendet kommer att överklaga till hovrätten. Trots den friande domen kan Bengtström bli av med sitt jobb. Ponsen när Rikspolisstyrelsens persansvarsnämnd beslutade redan tidigare i år att polismannen skulle bli åka om han blev dum. Enligt Benny Fredriksson, organisatör för det södra distrikt, som har mycket god insyn i de aktuella fallet, när även ärendet inte skulle bli överklagat och skulle visa sig att Ström är en oskyldig man, som enbart fallit offer för den politiskt korrekta hälsjakten, så kan banen då avskydda honom. Ett av ser att Lindström har handlat på ett så kallat sätt. Pan visstår idag åtta stycken ledamöter, där bland annat riskpolischefen Stefan Sumberg och två exdagsledamöter. 2004 beslutade Pan att avgöra alla fem personer. Avgöraren avsåg dels en inspektör som dummer sexuellt utnyttjande, är en inspektör dumt för go, kvinnofridskränkning, rättssak och egenmässigt för förfarande, Dels en inspektör som dömts för misshandel, olika brott mot lagen om brandfarliga och samt brott mot vapenlagen. Och dels två inspektörer som i två bilder ärenden dömts för misshandel. Uppregningsärendet och så även en som långtid inte tagit i arbetstider som gällde vid myndigheten. Anledningen till åtalet var att skickat ett e postmeddelande med enligt åklagaren Cissi till Ilmars kommunalråd Ilmar Eppalu. Bakgrunden till politifälder skickade Skart och enligt honom själv olyckligt formulerade brevet var att han kände maktlöshet att bara kunna se på när politikerna väljer att prioritera bostverkar till förmån invandrare. I samma med Eva blev den känt att Almus A. den 98-årig Gustav Holmström, det boende som den önskar i livet utgivet. Pengarna hade gått till invandringen och fick apekt för främja omkull djur. Beng Lindström valde då att skriva ett brev till kommunalrådet Ilmar Repalu. I brevet kunde man bland annat läsa att Lindrum ställde sig kritiskt till varför kommunen nekade en man och till boende han ville ha samtidigt som kommunen säljer enorma summor pengar på kriminella Muhammams i Något som Lindrum är största sannolikhet och stor erfarenhet av då han arbetade som yttre befäl. Lindröm skrev även citat dra in ditt gigantiska stöd till alla jävla blattar i Malmö Slutcitat till kommunalrådet och det var enligt uppgift till N.I. och sen formulén som ledde till åtal. Under rätt gången talade en rad olika polismässigt stöd för sin kollega till sydsvenska Dagblad och sjunde Sämsa bland annat Syvne Norén som chef för utredningsverksamhet i närlisområdet City följande tal det är orden som latte kommer över mina läppar också, polis är man inte opåverkbar. När det är den ställningen som jag gör, så ser jag att jag gör det här brotten. Rånarna innehar en stor majoritet som har av bakgrund. Visst kan det då hända när man frågar sig vad det är som händer med alla rån och alla västryckningar, att man häver ut sig något. Slut. Citat. Efter att otaliga massattacker som de spanska autonomstäderna Suta och Melilla drabbats av så tog nu en ännu större fara upp sig vid horisonten. Inte mindre än 30 000 subsahariska afrikaner gör sig beredda på att storma in i EU, och för att göra detta måste det ta sig igenom Melilla. Den spanska regeringen fruktar det värsta, och Spaniens justitieminister Juan Fernando López Aguilar har sagt att denna siffra är oroväckande för alla Spanjorer. Nationell idag har tidigare rapporterat om de organiserade massattacker som speciellt drabbat kustbåren Melilla i Nordafrika då hundratals neder vid varje tillfälle med hjälp av långa stegar och en stor dos våld försökt bryta sig in i staden. Den hittills största attacken som Melilla drabbats av utfördes som nästan 700 afrikaner och antal lyxsökare vid varje attack brukar ligga mellan 300 och 700 stycken. Den senaste attacken mot medila var den tredje på en kort tid. Man har försökt stävja problemen med hjälp av byggandet av ytterligare en mur, vilket gör att Milila ska vaktas av inte mindre än tre murar. Den nya uppgiften om den plåga som väntar Spanien och resten av Europa för den delen kommer från EUs egna underrättelsekanaler och man räknar med att 20 000 subsahariska lyxökare bidrar sin tid i Algeriet medan ytterligare 10 000 befinner sig i Marokko. Enligt Madrid-tidningen El País, så utgör dock dessa siffror endast toppen av Isberget. Många ser att spannen utvingas skörda den bitra frukten från den flyktingamnesti som man utförade i februari år Istället för att lägga resurser på att leta upp utomeuropeiska livsökare som inte har gilliga skäl till sin vistelse i landet och avvisa dem så valde man helt enkelt att ge det 1,7 miljoner illegala främlingarna mer eller mindre villkorslös, villkorslös asyl. Mellan februari och maj så nappade cirka 700 000 illegala invandrare på Spaniens utdelande av permanent uppehållstillstånd. Ytterligare 400 000, det, det vill säga antingen anhörig invandrare eller barn i arbetsförålder, kommer inom en snar framtid att erhålla sin uppehållstillstånd efter avklarade formaliteter. Innan Amnesty var just afrikanernas situation privilegierad eftersom man sällan skickade hem dessa när det illegalt tagits in i landet. Föga överraskande satt stort stöd av spanska arbetsgivare. Och det är inte svårt att gissa varför. När Spaniens premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero sa, citat, Det skulle bli lättare att kontrollera flyktingsrummarna, slutcitat, när man utförde amnestin, kunde han nog inte föreställa sig vilken fara den i framtiden skulle utgöra för hans folk. Zapateros flyktingpolitik har även kritiserats uppe av Sjutas och Melila stadsföreträdare som anser att Zapatero genom sin slapphänthet bär skulden till den situation som det spanska enklaven befinner sig i. Kritik har framkommit även gentemot samarbetet med Marokko vars ansträngningar beskrivits som verkningslösa i kampen mot illegala invandrare. FNs generalsekreterare Kofi Annan sa nyligen i Lissabon i Portugal att, citat, om dessa människor levde under värdiga förhållanden i sina hemländer så skulle vi inte ha denna typ av händelser, slutsitat. Och man får väl anta att det är just situationen i Suta och Melilla. Man kan inte göra annat än att hålla med hade europeiska länder lagt ner lika mycket energi på att förbättra fattiga länders ekonomier som försöken på att göra egna länderna mångkulturella så hade vi nog haft en helt annan värld att njuta av. Bara i Sverige så kostade mångkulturella projektet över 267 miljarder årligen. Hade dessa resurser koncentrerats på fattiga länder då man hjälper länder att klara sin egen hushållning och uppbyggande av en egen fungerande välfärd istället för införskaffande av billig utländsk arbetskraft så hade EU inte behövt fukta stormningssugna utom Europäer. Spaniens problem kommer att bli ett pass problem eftersom Spanien ses som en attraktiv svängdörr som leder intressen av EU och sedan är det bara att välja välfärdsland och Sverige har ju som kantet ett väldigt gott rykte utomlands. Yeah, yeah. Turkiet vidare så. Turkiska lobbyisters inbittna försök att låta sitt asiatiska hemland bli fullvärdig medlem i den europeiska unionen har nått nya gränser. För ungefär en vecka sedan hos den första iftarmiddagen i det europeiska parlamentet i Bryssels på initiativ av Belgisk-Turkiska affärsmannasselskabet. Iftar är den måltid som muslimer intar varje dag under fastemånaden Ramadan efter det att solen gått ner. Man räknar med att middagen gästades av 30 trettiotal personer från olika etablissemangets politiska partier och organisationer. Den grekiska EU-parlamentarikern Georgis Schatzimarkakis sa att, citat, Islam gjorde sin entré i Europa med hjälp av denna ifta organisation och att den fortsättningen skulle utgöra en del av institutionens vardagliga liv. Slutsitat. Han ville samtidigt påpeka hur pass tolerant det ottomanska styret varit mot grekiska kristna och lätt de behålla sitt språk och sin kultur. Det ottomanska riket sträckte sig över ett flertal europeiska länder som till exempel Rumänien, Bulgarien och Grekland, bara för att nämna några. Det toleranta styret som många politiker och andra positivt inställda till islams utbredning talar om är i huvudsak koncentrerat på att man inte bestämde sig för att fysiskt utrota etniska och religiösa minoriteter runt om i det ottomanska riket. Istället gjorde man dem till andra klassens medborgare i deras egna länder med en påtvingad extra skatt för de som vägrade konvertera till det så kallade toleranta islam. Undantaget från fysisk utrotning var 1915 då över en miljon kristna armenier förföljdes och mördades. Ett faktum som det är straffbart att överhuvudtaget nämna i dagens Turkiet. Det ottomanska rikets själva utbredning gick heller inte till så att de europeiska folken bad om att få islamiskt styre, utan landerövringarna skedde genom aggressiv krigföring, plundringar och ockupation från de muslimska turkarna. Shatsi Markakis pekar på det ottomanska riket som ett alldeles ypperligt exempel på att kristna och muslimer kan leva i harmoni med varandra även om man erkänner det fanns, som man säger, mindre problem. Ett sådant mindre problem är att i det ottomanska riket så var det faktiskt muslimerna som hade makten och islam var den religionsen som var norm. Kristna var tvungna att bära kläder som skilden från muslimer hade inte samma möjligheter att avancera inom samhället och den tolerans som visades mot kristna och judar från ottomanst håll tjänade faktiskt ett högre syfte. Risken för revolt minskade strategiskt om man ändå gjorde eftergifter gentemot de kristna folk på Balkan. Eftersom religionen utgjorde en väldigt viktig del av den personliga identiteten, mycket viktigare än vilken kung man tjänade. Trots tyska kristdemokraters motstånd mot ett turkiskt medlemskap så visade det sig att även dessa hade stort intresse av att delta på denna turkiska afton. Robert Weckler, amerikansk politiker och Turkietvän, deltog på middagen och höll ett anförande där han inte nog kunde framhäva det viktiga med denna middag. Som citat sänder signaler över hela världen att denna typ av organisationer främjar tolerans mellan religioner och kulturer. Man planerar att hålla en liknande middag nästa år och förhoppningen är goda att detta lilla spektakel ska smörja europeiska politiker så att de lättare glider i rätt riktning, det vill säga för ett turkiskt medlemskap i EU. I'm you Uppsala universitet, Lantbruksuniversitetet och flera företag tillsammans startat ett projekt under ledning av Länsrådet Ulf Henriksson med ambitionen att Uppsala ska bli Kinas brohuvud till Europa för bland annat kinesisk bioteknik. Den kinesiska regimen har beslutat att Kina ska bli en ekonomisk stormakt och beordrat sina företag att investera sina vinster utomlands. Man hoppas på att köpa upp konkurrenterna och bygga ett ekonomiskt imperium. Uppsala län har beslutat att gå Kina till mötes och har redan startat ett projekt för att bygga relationer med den kommunistiska diktaturstaten. En första konsekvens är att ett Kina i miniatur som kallas ska uppföras i Älvkaleby i Norduppland. Kinesiska arbetare håller detta på att resa ett tempelbyg på platsen. bred portal i granit på 60 ton. Sten, trä, cement och annat byggmaterial har skeppats i Kina. Templet omges av en låg ur i kinesiskt snitt. Anläggningen som heter Dragon Gate är av den kinesiska affärsmannen Mr Li. Mr. Lee bor själv i Kina och har gjort sig en förmögenhet på myggmedel och han äger 40% av hela den kinesiska marknaden. Syftet med Dragon Gate är att bygga kulturella broar mellan Sverige och Kina samt naturligtvis att tjäna pengar. Templet är dock bara en början och i framtiden vill Mr. Lee bygga 300 meter långa affärskata i anslutning till templet samt ett centrum för kinesisk kampsport. Dessutom har förhandlingar inlett om att köpa 70 hektar, sk hektar skogsmark där ytterligare investerare ska kunna bygga vidare på den asiatiska affärsbyn. Mr. Li satsar till att börja med 100 miljoner på projektet. Till en början ska det hela vara en turismanläggning men vid sidan av ska ett affärscentrum för kineser utvecklas. En del av affärsmännen förväntar att köpa svenska företag som inte riktigt klarar att regeringen tagit bort det handelsskydd som Sverige tidigare haft. Man uppger att man då avser att låta försäljning och utveckling vara kvar i Sverige, men flytta all produktion till Kina. Man kör varumärkesteknologin, lägger ner tillverkning i Sverige, men bollar ändå beteckningen Made in Sweden. Ett annat mål av anläggningen är att, som det heter, hjälpa svenska företag att flytta till den billiga arbetskraften i Kina. We'll be Ja kamrater jag tänker ägna återstoden av vårt program ikväll att sätta punkten på ett ganska allvarligt problem som man kan kalla för alla andra är inte problemet Vi nationalister och patrioter i allmänhet är väldigt duktiga på att peka på saker som är fel i samhället Vi pekar på homolobbyn och förklarar hur smakligt det är med gay pride i Stockholm Vi klagar över de höga skatterna och förbannar såväl kommunisterna som kapitalisterna för deras osolidariska ekonomiska politik. Digineller och förfasar oss över invandringen till Sverige, över mångkulturen och dess konsekvenser, som tar sig uttryck i gruppbolltäkter, ökad kriminalitet, svenskt och nedsmutsade getton. Digineller på olika nationella och invandringskritiska partier och organisationer och de autonoma beroende på vilken av dessa kategorier vi tillhör och klagar över hur splittrade rörelsen till sig. Jag kommer att gå igenom de olika kategorier som nationella och andra politiska dissidenter brukar ångöra sig över och förklara varför de inte är det största problemet och förhoppningsvis så har du som läser detta innan slutet av artikeln lyckats lista ut själv vad, vem eller vilka som är vårt absolut största problem. Vissa människor begränsar vårt lands problem till att bara gälla en eller några enskilda folkgrupper som helhet. Visst det är det ett stort problem att den massiva invandringen har gjort det möjligt för främmande grupper och religioner att breda ut sig i vårt land. Till en grad att det faktiskt hotar vår egen överlevnad som folk. Och vår kultur. Många av de muslimer som kommer till Sverige ser ner på vår kultur och vårt folk. De vill istället införa sin kultur, sina värderingar och sin religion här. Visst, detta är ett problem, men det rör sig inte om någon stor konspiration för att ta över Sverige och förinta vårt folk. Det är inte muslimerna som släppt in sig själva i Sverige. Det är inte muslimerna som skapat vår liberala lagstiftning. Det är inte muslimer som urholkat och sanktionerat bort vår självständighet och kulturella integritet. Och även fallet är en stor majoritet av dem som anser sig ha rätt att trycka undan oss i vårt eget land. Så är muslimerna inte heller en helt homogen grupp, varken ideologiskt eller genetiskt. Men det är knappast märkligt att utnyttja vår underlåtenhet gentemot invandrare och främmande kulturer. Det skulle troligen flesta svenskar också göra, ifall de massimigrerade till ett annat land. Även muslimerna är människor, en del är fundamentalister, en del är sekulariserade, men förtro sig alla till samma religion. Och jag vill inte ha deras religion i Sverige, beter inte främst deras fel, att den fått fäste här och i övriga Europa. Det är ett problem att vissa främmande folklag, som till exempel judar, har ett väldigt stort inflytande över vår media i förhållande till sitt antal, samt att de använder detta inflytande till att lyfta fram sig själva och sitt eget ett hemland, samtidigt som de försöker tysta och trycka ned vår egen nationella stolthet och kulturella identitet. Men inte heller här rör det sig om någon stor konspiration, då också ligger det många zionistiska... Judars intresse att propagera för mångkultur i sitt värld, för att själva inte stå ut för mycket som det annat skulle ha gjort en homogen befolkning. Något man dokumenterat att judar gjort sedan i gamla Mesoptanien för tusentals år sedan. Det är inte heller konstigt att judar ofta är väldigt intelligenta, särskilt vad det gäller verbala förmågor, är framgångsrika. Det Är det då inte heller konstigt att utnyttja sitt inflytande för att lyfta fram sitt eget folks suveränitet och samtidigt dra in oss i deras konflikter mellan oss den? Likt Robert Aschberg, Göran Rosenberg, Helle Klein och Leif Pagrassy med flera. Det skulle jag också göra för mitt folk om jag hade inflytande över det flera medierna. Det är dock inte judarna som släppte in sig själva i denna opinionsbildande industri. Och det är inte heller deras fel att så många svenskar och europeer valt att samarbeta med dem för att gynna deras syften och sig själva istället för att protestera över deras monopolisering av media och hjälpa sitt eget folk. Judar är inte heller en särskilt homogen grupp, varken religiöst eller ideologiskt. Det finns judar som är ortodoxa, sekulariserade, liberala, konservativa, till och med antisemitiska judar. Däremot är det rätt homogena rent genetiskt och har ofta en starkare känsla av gemenskapsinsmällan än till exempel vita svenskar och europeer, vilket givetvis är bra för dem och skulle vara bra för oss. Och givetvis finns det väldigt många judar, särskilt Israel, som ser ner på icke-judar och verkar för sin egen övrighet att dominas gentemot andra folk, precis som vissa vita grupperingar. Dessutom lider även judarna av ideologiska strider sinsemellan och försöker också motverka blandkulturen och åtminstone mot sitt eget folk, vilket även är ett problem för dem. Enda skillnaden är att de kan tala om sina problem utan att bli kallade för nazister. Yeah Leave från europeiska folkslag som kommer till Sverige beter sig på ett fullständigt och acceptabelt sätt vilket offentlig statistik bekräftar genom att begå grova brott som mord och våldtäkter genom att ljuga om sina asylskäl och genom att spotta på vårt folk och vår kultur och därmed mittbruk och jästighet vad detta beror på låter jag vara osagt men invandrarna som grupp har inte släppt in sig själva i Sverige De har inte öppnat gränserna det har inte fått svenskarna att rusta de svenska partier som väljer att släppa in dem dessa stora mängder snarare tvärtom. De har inte beviljat sig själva alla stora bidrag och utrymme i media, däremot så har det själva valt att bete sig som de gör, och de har själv klagat till sig sina positioner i samhället genom att hävda att de blir diskriminerade av dem som själva verkat för att släppa in dem, inte heller invandran är en homogen grupp. Det kommer från hundratals olika länder med olika religioner och från många olika ideologier. Och faktum är att många av andra generationens invandrare med föräldrar som kom hit på 70-talet är lika förbannade på dagens stora massinvandring och slapphänta politik som vi. Invandraren är inte vårt största problem även om det är det största direkta hotet mot vår genetiska och kulturella överlevnad. Även om det verkar som att vissa nationella grupper verkar ägna sig mer åt att svärta ner andra än att föra fram sin egen politik så är inte heller dessa det stora problemet. Även om vissa nationella organisationer verkar driva en dubbel agenda och andra endast verkar vilja anpassa sig till de styrande partiernas krav på politisk korrekthet för att inte klara pressen så är fortfarande inte de andra organisationerna det största problemet. För om alla nationella organisationer verkligen tog detta på allvar så skulle troligtvis denna splittring ha upphört för länge sedan. Även ND hade under sin första tid alldeles för stor fokus på att klanka ner på andra som vi ansåg sika idealen än att lyfta fram våra egna åsikter. Detta berodde främst på ideologiska skillnader men även till del på interna personkonflikter. Det är personer som var involverade i dessa personkemiska konflikter är som tur inte längre med i partiet. Det är personer som var involverade. Men det bästa vi som organisation kan göra nu för att motverka inbördeskriget, strider och smutskastning är att köra på vårt eget spår och strunta i varandra sysslar med. Eller ifall vissa vill lägga mer kraft på att attackera oss än att lyfta fram sin egen organisation. Det förlorar främst de själva på. Vi kan endast bevisa att vi har rätt och att vi är bäst för Sverige genom hårt dedikerat arbete och genom att klara vad vi själva står för. Vi har ett land att ta tillbaka. Det finns ingen tid över för att käbbla med andra grupperingar som har lika lite inflytande över politiken är till och med mindre än vi. Vi stakar ut vår egen väg. Vi kan endast påverkas av interna bråk och smutsastningar ifall vi låter oss påverkas. De andra organisationerna är inte vårt största problem. Trots att vårt land ur en demografisk och kulturell synvinkel är sämre ställt än någonsin tidigare fortsätter den stora massan att rusta för partier som styrt modus mot dessa försämringar nästan hundra år. Varför rustar då dessa hederliga intelligenta svenskar inte istället på ett nytt alternativ en opposition mot detta barnstyre och till exempel Nationaldemokraterna. Är det då inte alla de andra partierna och deras ideologier som är det största problemet? Jag anser att svaret är nej. Det är inte de styrande partierna som valt sig själva till makten. Det är inte de styrande i regering och riksdag som vid varje val valt att säkra sin ställning vid makten. Och även om de har genomfört många politiska repressaljer och infört politiska lagar mot oss och andra politiska motståndare. Så är det fortfarande inte vårt största problem. Vi har fortfarande tillräckligt stor rörelsefrihet... ...och möjligheter att göra oss hörda för att väcka folket. Den stenkastande extremvänster... ...och de olika våldsgrupper som arbetar... ...för att kvälsa våra demokratiska rättigheter... ...inte ens det... ...de styrandes självutnämnda åsiktspoliser... ...är det största problemet för våra ambitioner... ...och vår kamp. Visst har de marxistiska värderingarna... ...och dessa olika uttryck andra ideologier... Tillsammans med liberalismen, underlättat för splittrandet av kärnfamiljen och för uppluckrandet av vår kulturella och genetiska identitet. Men dessa idéer har inte applicerat sig själva i vårt folks hjärta. Inte heller de styrande och deras underhuggare är en homogen grupp. Det har endast likt flesta av vårt folk som motarbetar sin egen existens i till exempel media valt att underkasta sig den främmande kolonien. Kolonialisering av vårt land för att gynna sina egna karriärer och slippa hamna i skottlinjen mellan våra angrepp och vårt landsrättmätig Ingen av dessa utgör egentligen vårt lands största problem. Det främsta bakomliggande motivet till den mångkulturella utvecklingen och därmed vår mänskliga regression eller evolutionära tillbakagång tillbaka till stenåldern beror på det kapitalistiska systemet av kungen efter pengar. Mångkulturen är egentligen en väldigt lukrativ affärsidé. Det finns knappast en mer effektiv marknadsföring än att utrota skillnaderna mellan olika kulturerna och folken. För att skapa ett språk, en kultur, en valuta, en regering, en global nation och därmed den ultimata stormarknaden där alla har samma behov, ekonomiska system och kulturella referensramar. Men inte heller de multinationella storföretagen och dess köpta politiker är vårt största problem. Det är inte storföretagen som tvingas oss att köpa deras egna produkter eller att tillåta deras expanderande verksamhet i våra länder. Visst, det har byggt en väldigt effektiv och slug marknadsföring som spelar på våra känslor och fantasier bara för att gynna sig själva på bekostnad utan hänsyn till vare sig vår mentala eller fysiska hälsa eller ekonomiska situation. Inte heller storföretagarna är särskilt homogene som grupp. Det drivs av människor av mycket olika ursprung, såväl judar, vita och asiater. Visst har många folkgrupper ganska ofta över oss Europea och amerikaner har valt att hjälpa varandra i sina ekonomiska strävanden mot oss, men ofta så strider även dessa företag mot varandra i jakten på mer makt och pengar och bara en sak gemensamt idrighet. Samtidigt som vi klagar på alla andra så verkar självkritiken och förslag till åtgärder och nyskapan lika fjärran som alltid. Då måste det väl trots att vara vårt eget folk som är det största problemet, att vi som folk är så lättlurade att vi låter främmande folklagare, religioner och företag ta vårt land ifrån oss. Samt att vi är så osolidariska och giriga att vi hellre väljer att samarbeta med fienden än att rädda vår egen kultur som tagit oss tiotusentals år att bygga, och det är gener som möjliggjort dess existens. Eller kan det vara så att vi som har insett problemen och vi motarbetar dem att vi representerar det bästa av folket, det högsta medvetande och hjärta att det är vi själva som varit alldeles för otillräckliga för att väcka och ena vårt folk i strävan för bevarande och utveckling mot ett högre medvetande och en bättre existens. Kan det vara så att vi åtminstone delvis själva kan vara ansvariga för att motvandet är splittat. Kan det vara så att folket inte rustat på oss för att vi inte lyckats framstå som ett tillräckligt seriöst alternativ kan det vara så att det slutgiltiga ansvaret ligger på oss själva. Det är du som läser detta att göra vad du kan för att verka för en värld av mångfald och folk, fred, fria oberoende nationer och en utveckling som kan ta sig ur de stora problemen med den kulturella nedgången i våra länder. Mot yrhet och kapitalism, mot miljöförstöringen, överbefolkningen, det förödande krigen, nihilismen, hoten mot folkets rätt, självbestämmande och frihet, mediernas nedbrytande ideal och verklighetsförvrängning. Jag väljer att tro på det sista alternativet. Jag väljer hellre att själv ta ansvar för mig och mitt eget folks framtid än att skylla alla mina problem på rörelsen på invandrarna, på storföretagen, på terrorismen eller politiska krimister. Jag väljer för att verka för min egen utveckling och att granska mina egna brister innan jag dömer alla andra. Om jag fick välja mellan ett gevär, en megafon eller en bra bok om personlig utveckling skulle jag först välja boken, därefter megafoner och i värsta fall greppa geväret, när det inte längre finns någon annan utväg för vår frihet. Om vi tror tillräckligt mycket på att vi står sanningen och att våra idéer är det bästa för vårt folk och mänskligheten och om vi fortfarande tror på vårt folks inneboende potential att resa sig ur misären och bli herrar i vårt eget hem då föreslår jag att vi försöker arbeta ännu lite hårdare och försöker att utvecklas till att bli ännu lite bättre än vi är nu. Om status quo är målet så kommer vi aldrig att lyckas.